Luka, 16-cü fəsil İsa şagirdlərə bunları danışdı. Varlı bir adamın idarəçisi var idi. Ona xəbər çatdırıldı ki, idarəçi onun əmlakını israf edir. Varlı adam onu yanına çağırıb dedi, Bu nədir? Sənin haqqında mən nələr eşidirəm? Mənə idarəçiliyinin hesabatını ver. Sən artıq idarəçi olabilməzsən. İdarəçi öz-özünə dedi, Mən nə edəcəyəm? Ağam idarəçiliyi əlimdən alır, torpaq belləməyə gücüm yoxdur, dilənməkdən də utanıram. İşdən qovulanda məni öz evlərinə qəbul etsinlər deyə nə edəcəyimi bilirəm. Ona görə də öz ağasına borclu olanları bir-bir çağırıb, birincisinə dedi, Mənim ağama nə qədər borclusan? O, 100 bat zeytun yağı dedi. İdarəçi ona dedi, Öz qəbzini götür, otur və tez yaz, əlli. Sonra öbürsünə dedi, Bəs sənin nə qədər borcun var? O cavab verdi, Yüz kor buğda. İdarəçi ona dedi, Öz qəbzini götür və yaz, səksən. Ağası haqsızlıq edən idarəçini fərasətli hərəkət etdiyinə görə təriflədi. Çünki bu dövrün övladları öz nəsilləri ilə münasibətlərində Nur övladlarından daha fərasətlidir Mən sizə bunu deyirəm Haqsız qazanc olan sərvətlə özünüzə dostlar qazanın ki Bu sərvət yox olduqda siz əbədi məskənlərə qəbul olmasınız Ən balaca bir işdə sadiq olan kəs böyük işdə də sadiqdir Ən balaca bir işdə haqsız olan isə böyük işdə də haqsızdır Beləliklə, əgər siz haqsız sərvətdən istifadə etməkdə sadiq olmadınızsa, əsl var dövləti sizə kim əmanət edər? Əgər başqasının malından istifadə etməkdə sadiq olmadınızsa, öz malınızı sizə kim verər? Heç bir nökər iki ağaya qulluq edə bilməz. Çünki ya birinə nifrət edib, o birisini sevəcək, Ya da birinə bağlı qalıb, o birisinə isə qor baxacaq. Siz həm Allah'a, həm də sərvətə qulluq edə bilməzsiniz. Farselər pulperest olduqları üçün bütün bu sözləri eşidib İsa'ya istehsa ilə baxdılar. İsa da onlara belə dedi: "İnsanların qarşısında özünüzü salih göstərən sizsiniz, amma Allah sizin ürəyinizi bilir." Çünki insanlar arasında uca tutulan şey Allah qarşısında iğrənçlikdir. Qanun və peyğəmbərlər yəhyanın gəlişinə qədər idi. O vaxtdan bəri Allahın patişahlığının müjdəsi yayılır və hər kəs oraya zorla girməyə çalışır. Amma göyün və yerin keçib getməsi qanundan bir nöqtənin düşməsindən daha asandır. Arvadını boşayıb başqası ilə evlənən hər kəs zina edir. Ərindən boşanmış qadınla evlənən də zina edir. Varlı bir adam var idi. O, tünt qırmızı və ince kətəndən paltar giyərdi və hər gün cah-calal içində kef edərdi. Bütün bədəni yaralı olan Lazer adlı yoxsul bir adam da var idi. O, varlı adamın qapsa ağzına gətirilib uzanmışdı. Lazar varlı adamın süfrəsindən tökülən qırıntılarla qarınını doydurmaq arzusundaydı. İtlər də gəlib onun yaralarını yalıyırdı. Bir gün yoxsul adam öldü və mələklər onu İbrahimin qıcağına apardı. Varlı adam da öldü və dəfn edildi. Varlı adam ölülər diyarında istiraf çəkəndə gözlərini qaldırıb, Uzaqda İbrahimi və onun qıcağında Lazarı gördü. O uca səslə dedi, Ey İbrahim ata, mənə rəhmet, et, Lazarı göndər, barmağının ucunu suya batırıb mənim dilimi sərinlətsin, çünki mən bu alov içində əzab çəkirəm. Lakin İbrahim dedi, Oğlum, yadına sal ki, sən öz həyatında yaxşı şeyləri Lazar isə pis şeylər almışdır. İndi isə o təsəlli tapır, amma sən əzaf çəkirsən. Üstəlik sizinlə bizim aramıza böyük bir uçurum qoyulmuşdur ki, nə buradan sizin tərəfinizə keçmək istəyənlər keçə bilir, nə də oradan bizim yanımıza gələ bilirlər. Varlı adam dedi, ata, elə isə yalvarıram sənə, Lazarı atamın evinə göndər. Çünki beş qardaşın var, qoy onlara xəbərdarlıq etsin ki, onlar da bu istirab yerinə gəlməsinlər. İbrahim ona dedi, Onlarda Musanın və Peyğəmbərlərin sözləri var, qoy onlara qulaq assınlar. Barla da misə dedi, Xeyr, İbrahim ata, əgər ölərdən biri onların yanına gəlsə, onlar tövbə edəllər Onda İbrahim ona dedi, Əgər onlar Musaya və Peyğəmbərlərə qulaq asmırlarsa, ölülərdən biri dirilsə belə inanmazlar.